O kullo dhala aletin final Më dhe e zë të ndëruar Gjeja me madhe Për të cilën Në ka urdhuruar Allahu i madhuruar A është që ne të njësoj më ta A është që ne të adhurim vetë më ta Ose si shqua në ndryshe Të uhidin Gje e me e ma dhe për cilën e ka urdhur Allahu i madhuruar është të uhidi Dhe të uhidi dhe të thot Ta njësosh Allahu në madhuruar Në ato gjera që i, i takojnë vetëm ati Do me thënë Ato që i, i takojnë vetëm Allahu Të mësja japësh dhe mësja dedikosh As kujtjetë përveçti Kërë është të uhidi Kjo është njësimi Allahut për të cilin jemi urdhuruar ne si musliman dhe për të cilin kanë urdhuruar të gjithë profetet, popujt e tyre. Për këtë të uhid ka kryuar Allah u qej dhe tokën. Për këtë të uhid Allah u ka kryuar gjindë dhe njerëzit. Për këtë të uhid Allah u subhanuat e ala ka dërguar profetet Për këtë të uhidë Allah i madhëruar ka zbritur librat, për këtë të uhidë Allah i madhëruar ka bërë ditën e gjukimit, për këtë të uhidë Allah subhana wa ta'ala ka kryuar gjenetën dhe gjenemin, kjo të thotë se të uhidi është gjeja më madhër shtore që egziston në univers, dhe që është e më kërësore që duhet a di shdo musliman, për parë namazit, për para zekatit, për para e gjerimit, edhe për para haqjit, edhe kjo të uhid është kuptimi fjales se Allahut, kuptimi fjales se ka thonë Allahu fealem, dhe nëhu la ilaha illallah, dhije se nuk ka ta dhuruar tjetë përveç Allahut, edhe fjales se ka thonë profetis sallallahu aleyhu sallem, edhe është nërtuar islami në për shtylla, edhe shtylla e parë është, tanizosh Allahun adhurim ose ka thënë të dëshmosh se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe të dyja janë me një kuptim. Gjithashtu kur e dërgoi Muadhin në Yemen i tha, "Lë të jetë gjëja e parë, për të cilën do të urdhosh njerëzit që ata të adhurojnë vetëm Allahun e madhëruar, të adhurojnë vetëm Allahun e madhëruar dhe të largohen nga adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç tij." Kanë thënë djetarët, Allah i madhëruar e zbriti Kur'anin edhe të gjithë libër të qëllorë për të tërguar njerëzë të uhidin. Ma dje kanë thënë disa djetarë që i gjithë Kur'ani, në afilimi, dhe në fund, fletë vetëm për të uhidin. Dë thonë ju si, duke pasu parasysin dhe të, të tërgohen dhe ligjet, tërgohen dhe histori, Sikur se flitë dhe drejtë për drejtë për të uhidin E po u them Që fjallë e djetarëve të regon Dhe thot Që Allah subhanu wa ta'ala Ka folë për të uhidin Në mënyrë të drejtë për drejtë në Kur'an Dhe ka folë në mënyrë indirekte Mënyrë indirekte është Që Allah i madhuruar ka të reguar historitë në Kur'an Dhe do bia këtër historive të regon për fundimin e mirë të atyre njërezet të cilët kanë njësuar Allahun, dhe për fundimin e keqët të atyre të cilët nuk kanë njësuar Allahun, por i kanë bërat i shok në avdhurim. Për ndër, po të ledzo është gjitha histori të Koranit, pa për jashtim, ndash ledzo histori në Jusufit a.s. apo të Ibrahimit a.s. apo të Musa a.s. apo histori në Isa a.s apo apo të gjitha historitë tregojnë një përfundim të qartë, ta atyre që e njisën Allahun, përfundimin e mirë, përfundimin e fitores, përderisa ata e njisën Allahun e Madhëruar. Dhe në të kundërt, përfundimi atyre që i kundërshtohen këtë profet në këtë çështje madhore, në çështën më madhore të universit, në çështën e njësimit të Allahut e Madhëruar, përfundimi i tyre ishte shkatërimi, siç thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an Fëkullën a khadh nga bidhëmbi Dhe shdo njëri për tyre Ne në dëshkuam për shak të gjinafit ti Faraonin, Karunin, Hamanin, Adin, Themudin Shumë po pojë Allah subhanu atane I shkateroj Sëpse kundishtuat të uhidin E gjithë të gjërë që po u them vëzër Të regojnë për madhështinit të uhidit Për këta në syë Detyra e parë që duhet të njohë njëriu në fenë të tij është të njohë tauhidin. Ës ka për detyrë të njohë më shumë se ka për detyrë që të njohë namazin, se si falet. Se nuk i bën vlerën, nuk i ka dobi namazin njeriu nëse ai nuk i Allah në më e njeh se Allahu është i mëdhuruar. Prandaj ai person i cili falet, por ai i bën shokollat ndadorim, ose beson se dikush përveç Allahut ka të, të drejtë që i takon vetëm më Allahut mëdhuruar, atij nuk i bën dobi tauhidi i ti. tij. Më falni, nuk e bën dobi namazi i ti. Përderisa nuk ka të uhidin, nuk e bën dobi namazi i ti. Nuk e bën topi agjërimi i ti. Qathan Allahu për profetët, për profetët të dërguarit të Allahut, wala ashraku la habita anhum ma kanu yamunun. Ka thënë sikur ata thotë ti bën shokoladë durim, Allah do t'u afshind aty gjithmonë të tyre. Kur Allahu e thotë të, të, të llojfjarë thot për njerëz më të mirë, Por njerëzit më të mirë për profetët, nëse i bëjnë ata Allahut shok, Allahu ka por ta fshijë tër punën të tua. Ë çfarë mund thuat për të tjerët? Gjithashtu ka thënë Allahu subhanehu ve teala: "Fotulayna ash-shart la yahbutanna amaluka wala takunanna min al-khasirin." Fot, nëse ti bën shok Allahut i drejtot profetët e tij sallallahu alaihi wasallam, nëse i bën shok Allahut, atëherë do të fshijë Allahu punën të tua dhe do të jesh për të skatëruarve. Kjo është për profetin sallallahu alajhi wasallam. Për çfarë mund të thuhet për ne? Për këtë arsye, detyra kryesore e njeriu është të njehë tauhidin. Ç'është tauhidi? Ç'është njësimi i Allahut? Kush është ato gjëra që ne kemi nevojë të njehsojmë Allahun to? Kush është haku i Allahut? Kush është haku i Allahut? Sepo që sa njeriu nuk e njeh të hak, atë ai s'ka për të njehur asnjë hak në dunya. Dhe po që sa ai nuk e, nuk i jep hakun Allahut mëdhuar, ai nuk ka për të dhënë as kujt hakun e vet, edhe nuk ka për meritu të merituar xhenetin. Ndërkohë që nëse njeriu një son Allahun mëdhor dhe nuk i bën atë shok, lazia, ata gjunahet të tjera që bën njeriu janë më të, më afër Mëshirës së Allahut Subhanuhu Teala se çdo herë. Për këtë e transmetohet në hadithin ku thësi se Allahu Subhanuhu Teala thotë, o bir Ademit, sikur të mvishti mua me gjunahe që mbërrin deri në qiell, një botë nuk e bën mua shok. Nuk e bën mua shok Allahu Subhanuhu Teala. Do të, të vijun me këtë mas të madh Me mëshirë. Nëse ti vjen mua me gjunafa deri në qell dhe nuk e bër mua shok, nuk i ke hak që i allahu, dikuj të të e ke dhënë hakçin takoma të Allahut dikujt tjetër. E ke nisur Allahu nësh do gjëgjë takoma të mti, o ti, o Allahu subhanahu wa taala do të vi me këtë lloj masë të madhe me mëshirën time e do të fshi gjitha gjunafat. Shikoni sa vlerë të madhe ka teuhidi dhe sa i ran dëshirku. E kundër të teuhidit dëshirku. Ta nisosh Allahun, kjo është detyra kryesore e çdo besimtari dhe e kundër të ti bësh shokollat. Kjo është gjunavi më i madh që nuk e fal Allahu Subhanuhu Teala. Ta thot Allahu i madhëruar, Inna Allah la yaghfiru yushrike bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu nuk e fal ti bëj dot ti shok dhe fal për vetë këtë, domun për vetë shirku, çdo gjë që do ai. Domethën në shirku, nëse një person vdes duke i bërë shokollat madhëruar edhe dhe dhejtë për para Allah të të një gjukimit për të nuk ka mëshirë dhe asë falje fare nuk ka falje sepse nuk ishë asë njëllë justifikimi që nërgoshë nga madhërstia Allah dhe nga dhurimi ti dhe nga njësimi ti e të adhonë të diska tjetër ose të besonë të diska tjetër përveçë Allah subhanu ta'ala për këta arsujë Allah i madhëruar shdoj gjunafe falë përveçë shirkut Sepse shirkur në të vërtet nuk ka asë një loj nëzitje nje shpirtërore të njëriut Ndë i koj që gjunave të tjera mund të keni një nëzitje shpirtërore Të brendshme të njëriut Shirkur nuk ka asë një loj nëzitje të til Vëtë të mpislikuj njëriut të shëqeshtu njëriut, njëriut që të bjerë në shirk Për këta rësue, duhet i njëriut të ruhet për kësaj Allahu Subhanu Talë ka thënë kuranë Inohu men yushq billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sot aiçi i bën shokollaut, Allahu ja ka bër atë haram xhenetin. Ja ka bër Allahu të ndaluar xhenetin në vendi tër zjarri. Këto argumente tregojnë për rëndin e madh që ka tauhidi, edhe ndëshkimin e madh, edhe problematikën e madh që i hap shirku njerëut si në këtë jetë edhe në botën tjetër. Në bodën tjetëra ishi përjeqën në zjarën e gjahnemit, ku e se në këtë botaj do jetoj, do jetoj në vuaj tjetë i gjunafit të ti. Allahu subhanu wa ta'ala ka të reguar në Kur'an, sa i që nërgojët nga përkujtimi Allahu të më dhëruar, a i do këtë një jetë të vështirë. Edhe ashtu ka treguar që ai që largohet nga pergjithimi i Allahut nga njësimi i tij, atij do t'i vendosë Allahu një shejthan, një xhin që do ta kërkë shok atë dhe do ta nxjize për punë kshia që të hynë të dy në xehnem. Të gjitha këto sinëndeshkim për njeriu pse është larguar nga njësimi i Allahut subhanuhu teala. Atëherë vëlezë detyra kryesore e kush është të jetë. Ësht ajo detyrë për të cilën ai është krijuar që të njohë ç'është njësimi i Allahut. Si mund të njësoj Allah njërë ju Edhe unë po u them Edhe po u them Edhe për po për sëris Që njësi me Allahot është gjërë kërësore Dhe shumit se e njerëzë nuk e njohin e ta Shumit se e njerëzë nuk e njohin e ta Mund njohin pak gjërë Dhe shumë gjërë për ti nuk i njohin Edhe pse ato janë shumë kërësore Dhe shumë të rëndësishme Por anë ashkaluar Për këtarës të shumë njerëzë nuk i njohin e ta Ëmund të që njeriu të bjerë në shirk pa kuptuar fare. Për këtë arsye është shumë e domozshme që njeriu të njohë tauhidin, të, të njohë dhe shirkun që të ruhet prej tij, sepse të tauhidosh disa lloje e dëshirkush disa lloje, të cilat janë të domozshme të një muslimani, edhe ato janë të thjeshta për t'u mësuar, janë të thjeshta, janë të njohura në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Lusem Allahun e madhëruar që na bëj para atyre që njësojnë ta. Elhamdulillah, wa salatu, wa salamu, wa ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi e gjemërin. Lezë ndëruar, qëfar duhet që njëriu të anjohë të uhidin? Qëfar i duhet njëriu që të anjohë të uhidin me që këtë uhid që ka gjë qështja më kërësore në jetën njëriut? Me që të uhidi që nga qështja më kërësore për të cilën ka fol në Kurani. Po, u themë, Çë njeriu mund ta njohë atë duke lexuar Kur'anin, disa ajete koranore, edhe fjalët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe për këtë arsye Allahu i Madhëruar ka urdhëruar profetin sallallahu alejhi dhe sellem të lexojë njerëzën Kur'anin, sepse Allahu i Madhëruar në Kur'an e ka shpjeguar tauhidin dhe ka shprehur të në formë më të qartë. Në këtë formë që po ta lexon njeriu, detyrimisht që ai do ta kuptojë tauhidin. Edhe po ta lexoj të haditheve të hadith Profetit sallallahu alajhi wasallam detyrimi që do ta kuptoj tauhidin. Po ti lexoj llojet e shirkuut edhe format që ka treguar Allahu në Kur'an do ti kuptoni ato dhe doruat për tyre sikurse të llojit që ka përmendur Profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta. Sepse Allahu i madhëruar e ka urdhëruar Profetin sallallahu alajhi wasallam që tu lexoj njerëzën e Kur'anit. Fut Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an kedhalika arsalnaka fi ummetin qad khalat min qablha umam Nitatlu alehimu alladhi uhayna ileykum yakfuna birrahman Kështu ne kemi dërguar ty tek një popull por para ti kanë qenë popuj të tjerë që ti tu lexosh atyre ato që të kemi shpallur ne ndërkohë që ata e mohojnë mëshiruesin Domthon më detyra e profetit kush ishte detyra e profetit ishte që tu lexonte njerëzën e Kuranit sepse me leximin e Kuranit ata kuptonin të vërtetën kuptonin tauhidin Kuptoni të shqirgu Që të ruësh në për shqirgut Edhe të njësonë në Allahun Duke kryrë të ohidin Gjithashtu ka thënë Allahus Subhanu wa ta'la ta në Koran U të luma uhi Lejkemi në kitab Ledzoj Ajetet e Koran e Libri Që të nëshpallur të Ledzoj ajetet që të nëshpallur në Libri Gjithashtu të thëtë Allahus Subhanu wa ta'la ta O and atlu al Quran, do mund jam urdhëruar gjithashtu që të lexoj Kur'anin. Pranë detyrës e muslimanit është që ta kuptoj të duhet të lexoj Kur'anin, Librin e Allahut, të cilin e ka zbritur Allahu subhanehu si ve teala. Edhe kjo është detyrë çdo muslimani, që ai të lexoj Kur'anin, mam an të cilit mund të kuptoj çështën më bazm, më kryesore, për të cilën ka nevojë njeriu që të shpëtojë në botën tjetër, që është tauhidi, edhe kundër të tjerë shirku. Allahu subhanu wa ta'ala ka shpeguar të në formë më të qartë Dhe ka të rëguar Shumë a jetë për të ohindin Shumë a jetë për shirkun Që njërzit të ruhen Që të shpëtojnë nga zere gjehnemit Që të hynë në gjenet Që të fitojnë në të dyja jetët Mirë po njërzit Largojnë nga Kurani Largojnë nga suneti profeti Sallallahu aleyhu sallem Dhe përdojnë logikën e tyre Dhe mantë kse logikët a humbasin Nga vërteta U mbasti nga rruga e drejtë, largohohen nga drita, nga drita udhëzimit. Për këtë arsye, nëse njeriu dëshiron të njohë Teuhidin, dëshiron duhet të kthehet te Kurani, te libri i Allahut që ka zbritur si udhëzim për njerëzit. Edhe ta lexojë atë mirë, me vëmendje se do gjejnë atë çdo udhëzim, çdo mirësi dhe dritë që i duhet atij për të shfatuar dhe për të njohur të vërtetën. Nëse dëshirojnë Allah të njohë të vërtetën, lexojë Kuranin. Për shkaqjeun të tregosh njerëzot vërtetën të tauhidit, njësimin e Allahut, dhe të lexo atë kuranin. Muam vim për shtypje dhe çuditëm se si krishterët nuk e kanë marrë këto lëmirësi dhe mjësie, ata ja përdorin kurse ne nuk e përdorim. Është çuditje të shohësh krishterët duke hapur librin e tyre të, të Biblës dhe ua lejnë njerëz të thjesht. Kurse ne libri i Allahut, për cilin na ka urdhëruar Allahu që të mos u lejmë njerëzve, ne nuk e hapim atë, u flasim fjalët tona, flasim me filozofinë tona. Përveç të nxjerrin fjalë më të bukura duke mënduar që fjalët e Allahut mund të emrohen më, më, më të fuqishme dhe më ndikuese të njerëz se sa Kurani. Nikojë Allahu ka shpjeguar dhe ka shtylluar shumë thjesht, shumë qartë çështjet e tauhidit të xirkut dhe çdo çështje tjetër, për të cilën nuk ka nevojë njeriu që të filozofojë vet. Prandaj vëllezër, nëse duam udhëzimin, ne të kthehemi te Kurani, te Suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, se në to ndodhet udhëzimi, në to ndodhet drita. Nëse dëshirojmë që ne të shpotojmë, nëse me të vërtetë ne pretendojmë se duam xhenetë të e larta, nëse me të vërtetë ne pretendojmë së, se ne duam të shpotojmë nga zjerri i xhenemit, nga ndeshkimi i varrit, nëse me vërtet si në të vërtetë pretendojmë që ne duam kənësinë e Allahut mëdhëruar, nus Allah subhanahu wa taala, të na udhëzojë në rrugën e drejtë, na bëj para tyre që e njohin tauhidin, detyrën më madhështore, nus Allah mëdhëruar, na bëj para tyre që e njohin shirkun që të ruajnë prej tij me të gjitha format e tij, nus Allah subhanahu wa taala të bëj xhenetë vendin ton të ndaruar nga zëri i xhehenemit dhe të na bashkoj me profetët, dëshmorët, njerëzit e mirë, të dë devotshmit, Allahu shpëton me të gjitha.